toți maghiarii de pretutindeni. Asta înseamnă 15 martie, ziua maghiarilor de pretutindeni. Nu sunt previzibile incidente, dacă mă întrebați pe mine. Știu că există tot felul de informații pe rețelele de socializare, că să vezi că primarul din Sfântul Gheorghe a făcut nu știu ce cu steagurile Italiei și prefectul a zis și că a făcut și cadres. Știu aceste lucruri. De asemenea, mai știu că nu știu, forțele uh, politice maghiare s-au coalizat pentru a obține autonomia. Și în weekendul trecut, v-am și zis de altfel, săptămâna trecută, să fiți atenți ce se întâmplă la Târgu Și bine, mare lucru nu s-a întâmplat, adică voiau ei să strângă vreo 40.000 de maghiari și abia au strâns 5.000. De fapt, au fost vreo 3.000 pe parcursul zilei, mai spre seara așa a mai ieșit lumea. Asta e. Până la urmă... Etnia maghiară din România este o realitate. Modul în care noi cu noi ne înțelegem și trăim în această țară depinde în primul rând de noi și de capacitatea noastră de a înțelege uneori interesele politice care nu țin neapărat de interesul național sau de interesele noastre ca populații ale acestei țări. Aș vrea de asemenea să discutăm astăzi în măsura în care doriți și dumneavoastră asta despre relațiile României cu Ungaria. Relațiile României cu Ungaria au fost întotdeauna relații complicate și nici astăzi nu sunt relații foarte simple având în vedere un număr de lucruri. La vârful partidelor de guvernare se produce o oarecare prietenie, dacă ați observat. O prietenie mai degrabă de conjunctură, una amânată de na, niște probleme europene, să le zicem, pe care și Ungaria, și România, și Polonia le au în momentul de față. La alte nivele s-ar putea, desigur ca mulți oameni să perceapă Ungaria ca fiind un stat ostil, o amenințare la adresa României și de aceea vreau să vorbim astăzi și despre asta. Trebuie să explicați de ce. Ați putea considera Ungaria o țară ostilă sau amenințare pentru România. În același timp, doresc să vă dau posibilitatea ca, eu știu, civilizat și politicos, cu civilitate, să zicem așa, să adresați un mesaj concetățenilor noștri maghiari, de nie maghiară, cu ocazia zilei maghiarilor de pretutinde. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați din acest moment. Bună ziua, Andrei! Bună ziua! Vă ascultăm. Bună ziua, domnul Moise, aș începe prin a vă spune că sunt prima dată în direct, am puține emoții. Da. Fac parte dintr-o familie mixtă. Eu sunt român, soția mea este unguroică, deci sărbătoresc Paștele de două ori. Copilul, unul între copii, este la școală ungurească, la secția maghiară, deci aș vrea să se înțeleagă de aici că nu am absolut nimic cu ungurii. Pe de altă parte, pe de altă parte, locuitor al orașului sunt Gheorghe, născut crescut aici în oraș, da. părinții mei sunt deși din zonă, părinții soției sunt deși din zonă din moș Da. Aș dori să spun să nu știu, să descriu oarecum, cum să, așa cum sunt relațiile în, aici la noi în zonă, vreau să spun că am foarte mulți prieteni maghiari, am uh, soții maghiari, am rudele soției maghiari. Pot să spun că ne înțelegem destul de bine. Problema nu este din rândul oamenilor ca noi, oamenii simpli, Așa. oamenii care se întâlnesc în fiecare zi. Problema pleacă de undeva de sus și mai mult, ca știți și dumneavoastră, modul în care se pune problema la nivel politic. aici. Înțeleg la că primarul de Sfântul că... Gheorghe este unul dintre cei mai înfocați susținători ai autonomiei pe criterii etnice. Da, am și o întrebare pentru noastră. Are pe cineva plecat vreau. în Italia? Că înțeleg. E... Ne pleacă copiii din țară. A. E înăcaz, ca să zic așa. Arborarea Ce? steagului -am Italiei am nu știu dacă -ar, ar trebui să ne supere atât de tare în Sfântul Gheorghe. Da, m-am amuzat un pic când am auzit tot din presă, tot din media, pardon, nu din presă, am înțeles că prefectul ar fi făcut ceva sesizare la primărie și mi-aș fi dorit să aibă sarcasmul de rigoare și să, și, să facă o, și să facă o lucrare către primărie, așa... să ia la mișto, cum am mi făcut să acum. Să-l pic la mișto, da. Na, Andrei, hai să răspundem totuși că te, tema de astăzi este una serioasă și trecând peste momentele de amuzament, că na, fără astea am muri. Vă întreb în felul următor, dumneavoastră, uite, chiar ca român care trăiește în, într-o comunitate uh, cu etnici majoritar maghiari. Percepeți Ungaria ca fiind o țară ostilă sau amenințare la adresa României? Domnul Moise, de la nivelul meu, nu am pregătirea nici pe departe ca dumneavoastră să pot analiza aspecte din astea. Dar de la nivelul meu, eu vă pot spune în felul următor. Noi, ca și oameni de rând aici, chiar ne înțelegem bine. Și avem păreri comune și eu și și vecinul meu ungur. Noi, un singur lucru ne dorim. mai să meargă treaba, să putem trăi bine. Să pot face și eu treabă, să poată să facă treabă și vecinul meu. E, la nivel politic... Uh, domnul Moise, un singur exemplu vă dau. V-am spus, uh, că, că spus la început că unul dintre copiii mei este la secția maghiară, cel da, mai mare. Da? Acolo, la deschiderea anului școlar, s-a dus uh, preotul catolic... Pentru că știm foarte bine că formator de opinie de la nivelul ăsta începe. Preot și așa mai departe. În unele lucruri, în altele nu. În altele e mai important profesor. Nu, nu, nu. Aici la noi. Ok. Aici la noi. Bine. Aici la noi. S-a dus preotul și îl deschide. Deci eu, eu vorbesc foarte bine și limba maghiară. Soția mea vorbește Așa, Andrei, și ce a preotul? Rog. Și preotul... A început să le țină lecții de istorie, să nu uite cine sunt ei, că ei sunt maghiari, că ei sunt aici de o de ani. Așa, și ar trebui să uite? ce e rău în asta? Ar trebui să uite că sunt maghiari? Nu, nu, nu, nu, nu. Uh, domnul Moise, chestia asta este cu substrat. Care e substratul? Substrat. Co... Păi, copilul acela, maghiar de mic, Așa. Pentru că copilul meu a venit acasă și m-a întrebat, tată, eu ce sunt, român sau maghiar? Cine a fost aici primul, mama sau tata? Tu ai fost sau mama? Așa, și ce i răspuns? Pentru că uite ce ne-a spus. Și i-a răspuns, o să crești un pic mai mare și o să înțelegi. să. păi bune, deci sunteți în genul acela de dilemă pe care... Da, o avem cu toții din când în când, dar oare suntem daci sau suntem romani? Normal că daci au fost aici înaintea romanilor, dar uite, de exemplu, noi oltenii vorbim cu perfectul simplu care se regăsește în limba romană. Dacă noi oltenii suntem romani și ăștia de la București sunt daci, nu ar trebui eu, Guran, aici, oltean, în București să mă simt cum discriminat? Pe bune, suntem în 2018, vă amintesc asta. Sigur că, da, e, adică, prezervarea până la urmă a identității culturale, etnice, face țara asta mai frumoasă dacă stai să te gândești. cine am făcut noi numai, fără, numai cu mici și fără gulași? Da, dau și un exemplu acum. Ce spuneți, Mircea? Bună ziua! Da, bună ziua! Bună ziua! A, ascultam și pe interlocutorul dinaintea mea. Da. Eu sunt din satul mare. Da. La fel ca și pentru, sunt vorbitor și de limba maghiară. Comunitatea e împărțită aproximativ 50, 50 între români și maghiari. Uh, cum zicea și, și domnul dinainte, problemele sunt la, nu la nivel... Uh, îmi pare rău să vă spun, Andrei s-a contrazis. Deci Andrei s-a contrazis. A, da, cu povestea... Da, până, cu... La urmă, deci pân până la urmă... urmă... Deci, deci dar... cu toții suntem așa foarte... Uh, poli... Corect și zicem, nu avem nimic cu ungurii, dar să vă spun ceva, mă că e faptul că, uite, preotul le-a zis copililor la școală să nu uite că ei sunt unguri și sunt de o mie de ani aici. Dar e adevărat, așa este. Prin secolul Bine nou în au în intrat zi. și ungurii în ardeal, care e o, e o da, chestie da, care poate da. fi contrazisă asta de cineva. Nu, nu, nu, nu. Bineînțeles că nu dar asta. Uh, părerea mea că totul ține de educație, de istorie. Sunt fer convins că primarul din Sfântul Gheorghe sau de unde zicea că a pus trapelul uh, al Italiei. <laughs> Bineînțeles, o iluzie că era al, uh, al maghiarilor. Al da, așa știu, Tomu, să-l pună. Acum, na, ce da. să facem? <laughs> nu, mă refer la faptul Vă că... Vă faptul că a fost întrebare, mea... la, la dublu sau nimic, la Europa da? FM, a fost întrebare cu uh, care e prima culoare din steagul României. Nu a fost o întrebare simplă, să știți. Da, și lumea bănescă n-a răspuns verde. Ba, parcă și a răspuns, răspuns corect. Poate e, albastru e corect, îmi pare rău să vă spun. Da, albastru, bineînțeles. Așa, bun. Uh, ce vreau să le urez maghiarilor? Bineînțeles, fie trăind împreună cu ei, alături de ei. Uh, și copilul meu este tot de limbă maghiară. Eu le urez ca și tuturor românilor, le urez exact la fel. Să-și deschidă și mințile, pentru că după Revoluție s-au deschis fotarele. Dar foarte mult au încă mințile închise. Hmm. Și aici mă refer la gândirea care uneori o văd în, în partidul care este la guvernare. Partidul la, la guvernare a... beneficiază de sprijinul UDMR, să știți. Da, știu, din păcate. Și ei, să nu uitați ce a zis uh, domnul Chiala de acum câteva zile, că România este la prag de centenar și noi, din păcate, la 100 de ani de România Mare Unită, nu prea avem uh, mai nimic. Nici pământul nu este al nostru, nici ce nu este sub pământ, resursele nici alea, pentru că le vindem, și cam sărbătorim cam puține, pentru că uh, noi suntem foarte în urmă față de restul europei, fiind uh, în, în Europa. Iarăși niște lucruri care greu pot fi contrazise. Bineînțeles că Așa. pot fi greu Eu da. să știți că de multe ori am suspectat pe liderii UDMR de mai multă inteligență decât liderii PSD, dau un exemplu, sau chiar PNL, sau din alte partide. Da, da bineînțeles, pentru că ei sunt oportuniști și întotdeauna vor sta acolo unde este mai tăluț, unde, unde este mai fric. Ba, mic, mi, da, și mi și că normal... au mai multă școală, iertați mă nu știu da, cum se face da, chestia sunt, asta. Sunt, uh, sunt mai flexibil decât la noi. La noi, uh, patriotismul uneori e pus uh, doar de fasadă, nu avem naționalism. Poate că la ei îi puțin mai... Uh, Mircea, uitați-vă mai... uitați unde vă duceți dumneavoastră chiar cu această logică. Ba nu, eu vă spun în felul următor. Și liderii maghiari, ca și liderii uh, unor partide românești, au același tip de oportunism și joacă de foarte multe ori în mod ipocrit anumite cărți, care nu sunt în mod necesar în interesul comunităților. Și aici, dacă vreți, vă dau exemple câte vreți, de la... Drujba lui Dumnezeu și până la lipsa de resurse pe care Harghita și Covazna, în mod evident, a beneficiat în toți acești ani. Asta pentru că liderii UDMR, deși au fost mai tot timpul la guvernare, au avut cu totul și cu totul altceva de negociat, decât făcut școli, străzi și așa mai departe. 0372069599 uh, IACI sau LACI sau cum vă numiți? Lacii se pronunță, laci, la, se, se pronunță loții, dar laci se scrie. Loti. Nici o problemă. nici Cluj vă spun, vă salut, Moise. Marcella, te rog, dacă mai vă sună, vă sună nici maghiar, scrie cum se citește, ca să nu mai fac casările de gafe, Poftiți, <laughs> loții. Da, pe foarte multe zic loții și scrie și cu o. Deci, okay. chiar m-am uișnuit, nu este nicio problemă. În primul rând, dacă se poate, mică paranteză. Ziceai la un moment dat cu Dinu că știi un loc? loc se traduce fiind salut. E bună ziua, de fapt. Vă, bună ziua, vă doresc. Eu nu pot. nu pot. nu pot. Da, bună ziua. Ok. <laughs> okay. Uh, vreau să salut toți românii și maghiarii de aceeași formă. Nu cred că este o problemă de, de, de etnii aici, din punctul meu de vedere. Deci noi ne înțelegem foarte bine, din punctul meu de vedere. Am prieteni foarte apropiați care s-au căsătorit sau măritat cu români sau maghiari. Este inevitabil Problema asta. De ce vorbim despre asta? Lăți, spuneți-mi dacă România trebuie să pe Ungaria ca pe o amenințare. Eu zic din punctul de vedere nu. Poate politic, da, pentru că, așa cum vă zic, nici UDMR-ul, nici PSD-ul nu reprezintă poporul în acest moment. Deci poporul are, zic eu, o totală altă părere. Deci noi să ne înțelegem foarte bine, suntem bine. Faptul că UDMR-ul joacă ba într-o parte, ba în alta, își apără interesele proprii, să zicem așa, nu neapărat interesele mele ca și cetățean român sau de etnie maghiară. Prin urmare, nu ne putem uh, orienta spre, spre asta din punct deci de vedere. Deci, eu vă întreb de Ungaria, și noastră nu răspundeți de UDMR? Nu, nu zic că așa că UDMR, să zicem, ne, ne reprezintă orecum în România, da? Ca și etnie maghiară, și pe mine personal, cel puțin, nu mă reprezintă. Și pe foarte mulți alții, dacă stați să, vă, să vorbiți cu un de arteală. Asta pentru că nu UDMR, UDMR care la început a fost o uniune de, uh, să zicem, partidulețe maghiare care aveau și ideologie de partide, a abandonat orice fel. De mereu, per total, era mai degrabă de dreapta, deși avea și de stânga și de dreapta facțiunea acolo, dacă mai ști, dacă știți dumneavoastră. Așa, între timp, a abandonat tot ce înseamnă ideologie politică, adică ce facem cu munca sau cu educația sau cu asistența socială și s-a concentrat strict pe aceste lucruri care, în final, au dus la pactul pentru autonomie semnat, între, în mod evident, cu un semnal de la Budapesta în, la începutul acestui an, da? Nu corect. Okay. Deci vă zic că nu ne vedem absolut. Mesajul meu pentru toți este că noi să ne înțelegem foarte bine, educația să ne ajute, să nu judecăm după ce a fost în istorie, pentru că îți convins că fiecare guvern, să fie ungur sau maghiar, uh, ungur sau român, A fi făcut poate la fel, să-și interese, când a pierdut, pierdut România Transilvania uh, sau nu. Deci noi ne înțelegem foarte bine. Să nu, să nu judecăm după ce vrea politicul, pentru că, din păcate, uh, foarte mult așa judecă. Este esențial să ne cunoaștem istoria așa cum a fost ea de multe ori. de multe ori a fost o istorie dureroasă care a produs răni. Dar, în același timp, trebuie să ne uităm în viitor. Cunoscându-ne trecutul, trebuie tocmai de aceea să ne uităm în viitor ca să nu mai facem greșeli. În fond și la urma urmelor, nimeni nu mai vrea repetarea acelor masacre care chiar s-au produs pe teritoriul Transilvaniei. 0372069599. Bună ziua, Cristina! Uh, bună ziua, Cristina, din Timișoara sunt. Uh, vreau să vă spun că sunt uh, un copil din uh, tată ungur și mamă sărboică. Uh, trăiesc în România. Uh, România mi-a oferit uh, tot ceea ce a putut și tot ce au oferit și adică tuturor cetățenilor români. Am studiat grădinița limba maghiară, clasa 1-4 în limba sârbă, 5-8 în limba română, liceul în limba sârbă, am dorit să studiez la Chișinău limba rusă, statul român mi-a plătit bursă. Deci statul român pentru toți cetățenii, indiferent de naționalitate, este un stat bun. Eu îi sunt recunoscătoare, trăiesc, lucrez, noi în banat ne-am înțeles bine, atât ungurii, cât uh, nemții, sârbii, nu au existat probleme. Ce lucrează, doamnă, Cristina? Uh, lucrez în Ministerul de Interne. Nimeni niciodată nu m-a întrebat de ce naționalitate sunt, că sunt sârboi, că sunt unguroi. Eu am sesizat imediat potențialul dumneavoastră, profesional, cunoscând atâtea limbi, inclusiv limba rusă. Să știți că e, e o tragedie ah. pentru noi, jurnaliștii din România, să verificăm, de exemplu, anumite știri care vin de la Kremlin, pentru că trebuie să le traducem cu Google Translate în limba rusă, da, da, să da, le da. căutăm în limba rusă după aia pe internet, după care să le traducem înapoi în engleză sau într-o limbă pe care o mai da, știm da, și da, noi. Da. Mă înțelegeți? De aceea am sesizat faptul că Ministerul de Internet, de asemenea, asezizat potențialul dumneavoastră, Eu notă bună, a, nu, nu, nu se folosește de, de el. Nu se folosește de el. A, dar folosește. vreau să vă spun, nu, nu, vreau să vă spun că deci chiar sunt foarte mulțumită de țara în care locuiesc și nu am de reproșat nimic. Iar politicienilor, atât unguri cât și români, le cer doar să nu mai fie penibile. Cred, că, cred că sunteți unul dintre puținii români, indiferent de etnie care e foarte mulțumit de țara în care locuiește. Vă mulțumesc pentru telefon, Cristina. 0372069599. Înțeleg că nu prea vreți să ne băgăm în relațiile astea româno-maghiare. Ce ziceți, Adi? Uh, Scuzați-mă, româno-ungare, în legătură cu Ungaria, la asta mă refream. Adi, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Ce pot să zic? Eu zic că Ungaria totuși ar trebui văzută un pic altfel decât, A. îmi cer scuze, am emoții, de antivorbitorii cât? mei. Așa. Din punctul meu de vedere, cred că în momentul de față ar fi timpul ca România să pună problema dublei cetățenii, în sensul dublei cetățenie român-maghiară în primul rând. Adică cum să punem în luni. Ar, trebui, ar trebui să ne gândim la următorul lucru. În Momentul de față avem 400.000 de cetățeni uh, cu cetățenie dublă uh, dintr asta român-maghiară. Da. da ei, la 400.000 de oameni care au optat pentru a doua cetățenie, ar trebui să ne punem problema de loialitatea acestor cetățeni față de statul român. De ce credeți dumneavoastră că ar trebui pusă întreb, sub semnul întrebării loialitatea lor față de statul român? Păi întrebarea este, este foarte bine pusă de către dumneavoastră. Eu aș veni cu altă întrebare. Dumneavoastră nu considerați necesar ca, ca cetățenii români de etnie maghiară să fie întrebați de către statul român sau de, nu știu, de către cine, de ce au optat pentru cea de-a doua cetățenie. Să știți că astfel de întrebări în istorie s-au mai pus. De exemplu, după dictatul de la Viena, atunci când, uh, jumăt când nemții au împărțit practic nemțești, adică jumate jumate Ardealul și Ardealul Așa. de Nord l-au dat Ungariei, locuitorii, lo locuitorii de acolo li s-au pus ultimativ această întrebare. Ești român sau ungur? Ești român care te ești ungur, rămâi. Și în partea asta la altă deci, fel, exact la fel. Uh, ce credeți? Acum, nu, în 2018, nu, nu, nu, nu, nu, ar trebui să, să se mai justifică da, această întrebare? Da, Ascultați-mă puțin. Da. Uh, problema e în felul următor. Noi în Europa, în momentul de față, e vorba după, de, uh, de Slovacia, în fine, care are o fel de lege. Deci nu putem spune uh, lucrul acesta, nu este o chestiune de actualitate și că nu sunt. întâmplă. dumneavoastră de vedere, Slovacia da. a fost prima țară care a alunecat spre naționalismul extrem, urmată de Polonia, după aceea de de Ungaria, da nu, nu cred că de trebuie să vedem, domnul, domnul, domnul meu, nu cred că trebuie să vedem lucrul ăsta ca pe un naționalism extrem. Deci nu trebuie să le vedem ca exemplu, de... vă întreb eu. Da, deci eu am venit ca exemplu pentru că consider ca cetățean român, în condițiile în care există o politică clară a da. statului ungar, susținută de UDMR în sensul acesta, în fine, în ceea ce privește, în primul rând autonomia ținutului secuesc. Da. Și în care anumite persoane, chiar și de la Cluj, există o, o, cum să zic, o platformă din aceasta care promovează idei de genul acesta. Da. îmi cer scuze, îmi găsesc destul de greu cuvintele, în fine, am emoții. Nu e nicio uh, problemă, le depășim împreună. Așa, în aceste condiții. Spuneți-ne de îi, ce îi numește pe acești domni da. sau oameni care au această dublă cetățenie, luptători. În plecând de la acest aspect, cred că ar trebui totuși să ne punem o întrebare de ce uh, Ungaria are nevoie de cetățeni uh, cu dublă cetățenie în România. Deci, eu cred că. Bun, hai să ne punem această totuși... întrebare. Spuneți noastră, de ce? Că până la până una alta, eu vă zic în un... felul următor, cetățenii respectivi, adică, atenție, în Ungaria nu sunt, ba, sunt și acolo, cetățeni, foarte mulți cetățeni români, deci oameni care se voteze, de exemplu, la alegerile din România. Dar în România sunt oameni care, având cetățenia ungară, pot vota la alegerile din Ungaria. Vă întreb altfel. Păi vedeți, în Italia sunt... de capitalul politic, acum... Ok, ok, am fiitoare. înțeles. Da, gândiți-vă. viitoare sunt alegeri în Ungaria, dar cred că ceea ce se întâmplă în Ungaria nu este. n-ar trebui să fie chiar atât de important pentru ceea ce avem noi de făcut în România. Bun, gândiți-vă da, altfel. Avem un milion și jumătate de români în Italia, care unii dintre ei au obținut cetățenia, iar ceilalți în mod cert și-o doresc. La, oarecum la fel este situația și în Spania. Să vedeți în Marea Britanie no, cum aceștia, e cu cetățenia. Deci, domnul Guran, da. aceștia sunt, să zic așa, îmi pare rău că trebuie să spun chestia asta, sunt emigranți economici. Da, dar atenție, multe... au devenit, uite, în Spania, dacă nu mă înșel, românii reprezintă cea mai mare minoritate. De deci ce ar trebui Spania să-i considere pe ei ca fiind o amenințare? Pentru că românii din Spania nu-și cer autonomia ținutului, nu s-au dus în Catalania sau pe unde locuiesc ei, prin Madrid sau prin Barcelona, să zică că o parte din acel teritoriu sau acel cartier sau acea zonă ar trebui să devină, nu știu, sub jurisdicție. Precum ungurii din România, toți când sunt un milion și ceva, vor separarea ardealului sau a ținutului secundar. Nu, nu. Vor, atunci, de ce faceți această prezumție, domnule? Le, Iată. Deci. Nu, să extrapolați nu vreau. o poziție politică a unor formațiuni politice la toată populația exact. de maghiară din România. Eu cred păi, că greșit. Din, din, din păcate, nu se poate. Nu putem face diferența între cei care, să zicem așa, ungurii de bună credință și ungurii care sunt cu. Um, în fine, care ar avea oarecum probleme cu ei. Iată, asta, asta este un mare handicap pe care, nu știu, deci dumneavoastră ziceți, nu putem face diferența între ungurii de bună credință și cei care ar dori să se separe. Asta este un handicap al cui nu poate face această diferență. În același timp, dumneavoastră, extrapolați niște poziții politice, care nu au fost confirmate la nivel de masă încă o dată, niciunde, nici tocmai v-am spus mai devreme că la Târgu Mureș în weekendul ăsta, abia dacă s-au strâns 5.000 cu multă indulgență de maghiari, după ce s-au agitat toate formațiunile maghiare. Și la asta îmi spuneți domnule, acești oameni sunt vinovați și ei trebuie să aleagă? Sunt fideli României sau Ungariei? Genul acesta de poziție, nu știu dacă ne va ajuta să progresăm, asta încerc să vă spun. Ionuț, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Vorbim sunt să Ieșiți de pe speaker sau vorbiți mai aproape de telefon, ca nu prea să înțelegeți. Vorbesc de pe... Vorbesc de telefon, ok... Un pic rățit. Sunt omând, sunt născut în zona carpaților de curcură. Am crescut, am urmat rădinița în limba germană, am avut foarte mulți colegi maghiari și. De ce simțiți aș... cu toții nevoia să vă prezentați înainte de a, pre... de a spune o opinie la această emisiune? M nu știu. Okay. Așa să formez un, tab un tablou, o imagine bine. Uh. Era doar o întrebare, vreau... de adică când vă acuzam de nimic. poftiți Da, Da, da, da. Uh, Formezi un, un tablou, o imagine uh, mentală. Uh, și ca să continui ideea, uh, următoarele etape ale vieții uh, școala am urmat în limba română uh, și am spus să am avut colegi din toate minoritățile și vreau pe această cale, pentru că mai este foarte puțin până să și via uh, națională minorităților a ziua maghiarilor. Ziua maghiarilor, să... ziua lor națională, da, da. cred că e pe 20 august, de ziua Sfântului Ștefan. Și vreau să le mulțumesc pentru că în mediul în care m-am -am născut, am crescut și, și m-am format, a fost un mediu echilibrat și sper dintr-o sufletul să rămână un mediu echilibrat și pentru copii, copiii copiilor noștri. Ok. Bine, vă mulțumesc pentru mesaj 0372069599 Barna, bună ziua Bună ziua uh, Vă sunt din Mercuraciu da. din Barna. Și vă cu... aveți steagurile Italiei pe acolo? Nu, nu. chiar, chiar, chiar sunt, sunt oameni ușor de influențați și în zona noastră de politică, credeți-mă că sunt Peste tot din sunt, da. Din nefericire sovinismul e provocat de cei de sus din, din conducere în legătură cu dubla cetățenie, ambele părți avem interese. Ungaria are interesul că noi îi vom vota pentru că noi ni s o dat șansa să avem dubla cetățenie. Uh -huh. Noi, ca și cei care avem dubla cetățenie, ne bucurăm, fiind Ungaria în spațiul Schengen, putem călători peste tot liber, fără nicio restricție. Atâta Așa. e tot. Nu e nicio amenințare. Stați, sta, sta, stați un pic. Deci, dumneavoastră călătoriți la fel în spațiul Schengen și dacă aveți cetățenie maghiară și dacă nu aveți. Bine, atunci când. Sor... Deci, până una alta, indiferent ce pașaport aveți, când ieșiți din România, prezent, îl prezentați buletinul sau pașaportul la granița cu Ungaria, după care nu mai prezentați nimic, indiferent că sunteți român sau maghiar, când treceți da, încolo în Austria. Am înțeles, da. Deci, ceea ce am vrut să vă spun, asta a fost interesul nostru cu începția noastră, deci nu ne folosim de aceea cetățenie în niciun fel. Îl avem, dar nu facem nimic. Deci nu e chiar trebuie așa. așa, hai să fim sinceri. În primul rând, foarte mulți maghiari din Ardeal și-au dorit să lucreze în Ungaria, mulți au dus și-au lucrat în... în Ungaria, mulți au fost dezamăgiți de modul în care au fost primiți în Ungaria. Hai să spunem lucrurile pe nume, să fim sinceri, că eu am fost... dacă vorbim între noi așa, în particular, puteți să vorbim și la radio, nu? despre asta e vorba. I da, eu am fost în Ungaria, fiind vorbitor de deci sunt maghiar. Uh -huh. Am intrat în Ungaria și m-au făcut secui norocite. Cei patronii de acolo, vă dați seama că atunci ce susținere să le acord eu de mm. acolo când ei m-au făcut pe mine secuine să știți norocite. Că astfel de drame se petrec în foarte multe situații. E cumva. Astea e de om. Cumva acest tip de dezamăgire pe care maghiarii din România... Eu am făcut reportaje, să știți, cu maghiarii plecați din România la muncă în Ungaria. Și în da, da. același timp am cunoscut foarte mulți oameni din Republica Moldova veniți în România, care au fost dezamăgiți de modul în care fraților din România i-au primit, la fel cum maghiarii care au plecat în Ungaria au fost, unii dintre ei, destul de dezamăgiți de cum au fost primiți în Ungaria. Dar încerc să vă spun că oameni de toate felurile sunt peste tot. Și în România, exact. și în Ungaria, și în Franța sau Germania... Adică despre asta este vorba. Dar spre de, o... da. de, de, de, de o parte politică, eu uh, provin dintr-o localitate, fost minieră. Așa. Acum câteva zeci de ani au fost doar unguri. Acum suntem 50-50% români și unguri. Iubita mea e româncă. Pot să vă spun că de deci, din plicea am învățat așa de bine în limba română. Presupun, fiind maghiar, am învățat destul de bine în limba română. În gramatica și orice. N-ați învățat la școală? Poftim? Nu ați învățat la școală limba română? Mm, nu prea, nu, nu sunt. Deci, ce vârstă aveți? Dacă nu, este 33 de ani. Ok, bun. Deci, deci dacă, ați făcut nu școala, acum, în democrație, în toată această perioadă, în care toată politica adusă de UDMR a dus, practic, la izolarea populației cu limba maghiară nativă, pentru că, în școli, din ce în ce mai greu, au învățat limba română. Vă Sesizați cât de ticăloasă a fost toată această politică, practic... Uh, ce-au făcut-o de mereu în toți aceștia a fost să înclavizeze propria minoritate, să o separe de restul. Exact, exact, exact. Știu că la noi s-au separat școlile, deci unguresc și românesc, ceea ce nu e, nu, e, nu e absolut bine, pentru că anturajul, deci eu din anturajul mi-am învățat limba română. Deci absolut doar din anturaj, că la școală, ce ni s-a predat sunt bazele absolut minore. În rest, dacă eu am avut voința să le învăț, și am uh, avut interesul și uh, anturajul să-l învăț. V-a adică nu? Asta. <gânt> nu, e, e, e vorba de dinainte. De Eu zic așa, în general, în general, dacă omul vrea. Și am vorbit cu mulți care din se și... Nu, îs, ci, îs foarte mult circul pe drumul și vorbeam și întrebam. Știți limba română? Nu, nu, că nu, că nu știu ce. Și dar i-am zis, oameni buni, te duci la, const omule, te duci la Constanța, îți rupe piciorul, ajungi la spital un pâs, nu poți să zici pe limba română, cum te descurci. Okay. Deci minimul, minimul minim, care ar trebui, minimul care ar trebui, nu vor, tot așa politic fiind influențați, că nu, tu ești maghiar, tu ești cui, trebuie să știi limba maghiară, n-ai treabă de limba română, da, că da, da. trăim în loc Deci noi noastră. suntem de acord, trebuie să știți limba maghiară, e foarte bine, așa cum v-am spus, aceasta ține de patrimoniu cultural, până la urmă, și de diversitatea, e, e, nu știu, națională, până la urmă, din țara noastră, dar în același timp, cum vă ziceam și mai devreme, limba maghiară a fost întotdeauna o barieră culturală în sine a ungurilor, în istorie Că nu seamănă cu nicio altă limbă. Nici limba română nu este o... Da, măcar e o limbă romanică și na, mai înțelegi când te... Nu? mai te înțelegi cu un italian, de exemplu, sau cu chiar și cu un francez. La, la unguri este însă și mult mai greu, pentru că limba maghiară nu seamănă cu nicio altă... înțeleg cu excepția finlandezei, dacă nu mă înșel. Deși și aici sunt unele controverse istorice legate de originile astea fino ugrice. În fine, ca să, ca să revin la toată această poveste, nu, nu neapărat să facem politică astăzi la această emisiune, v-am chemat. Încerc doar să, să, înțel, să ne înțelegem cât de bine ne înțelegem între noi, în perspectiva unor evenimente politice, da, care s-ar putea să ne provoace pe unii împotriva altora, poate, cine știe. Adrian, bună ziua! Alo! Bună ziua, vă ascultăm! Uh, bună ziua! Uh, trec la subiectul emisiunii direct uh, și pentru mine e foarte clar și fără tăgadă. Deci, indubitabil, da, Ungaria este un pericol pentru România. De ce? Ca și stat unitar, independent, indivizibil, cum spune Constituția, Ungaria este un pericol. De ce? Și ultimii 28 de ani au demonstrat-o. Politica pașilor mărunți făcută în, de pe băncile școlii, în, medie, în media, în educație, în învățământ, în tot ce veți uh, da. în prezent a dat drept tacit oarecum Ungariei să calce pe data de, de accelerație în, sensul, în, acest, în această direcție. Nu înțeleg de ce spuneți asta. Încă o dată, efectele pe care le vedem după 28 de ani, cum spuneți noastră, asta? deși nu sunt de acord cu tot ce ați zis, dar o să vă contrazic după aceea, efectele sunt astea. Că populația mai în vârstă de etnie maghiară din România s-a separat din punct de vedere al comunicării cu restul țării. Adică nu mai știu da, limba română. Dar nu, e, nu, este, nu este neapărat vina lor. Nu este neapărat vina lor. Deci, astea sunt efectele, cine, altele nu cine sunt. Cine vrea să învețe învață contoare și în prezent limba română. Este vorba de, și de politica adusă la, nivel, la nivelul clasei politice a minorităților. Deci tinerii, maghiari, tinerii maghiari au realizat faptul că dacă nu știu limba română, evoluția lor profesională este extrem de limitată și întotdeauna locală. Și acolo, cu discuții și năbădării și așa mai departe, că de ce lucrezi la primărie, chiar la Sfântul Gheorghe da, sau la divagăm de, uh, de, da, de ce spuneți deci, asta atunci că Ungaria e o amenințare, atâta vreme cât, după cum vedeți, efectele negative au fost strict asupra unei părți a etnicilor maghiari deci, din termen, România? Pe termen lung este clar că ar fi foarte fericită Ungaria, la nivel politic mă refer, că poate um un grup simplu din Ungaria nu are treabă cu această chestiune. Așa? Ar fi foarte fericită în termen de istoric, de 500 de ani, să aibă, să lipească. Mă îndoiesc că ar putea, o Ungarie unită cu Transilvania ar putea menegiui o comunitate românească atât de mare. Moise, deci în clipa în care te duci la consulatul maghiar ungar din, din Mercurea Aciuc și demonstrezi că stră, stră, stră, bunicul tău l-a chemat uh, așa, Ianoș. Dacă tu ești Popescu Ion, da. ți se da automat cetățenia Ungară. Și care problema? Deci sunt, sunt actiați pentru chestia aceasta. Dar care e problema? Pe bune, da, puneți-vă în locul român, lor, credeți că ar putea menegiui român? populația românească ne, din Ardeal în statul... zilele noastre? statul român este prea, prea moale în privința acestei, acestei situații, care, eu zic, mă repet, în termen istoric, poate să devină o chestiune delicată. De ce? delicată. De ce? Cum se vadă etnicul maghiar cu ochi mai buni sau mai puțin buni faptul că, de exemplu, statul ungar, la începutul fiecărui ani de vățământ, li se dă un pachet de starter, li se dau bani pentru rechizite, bani pentru haine. Doamne, li se dau de bine să Adică, pe bune, ar trebui să facă statul român chestia asta, dacă nu o face, o face statul român. Dar o face, statul, o face statul ungar. Deci e bine uh, că cineva totuși o face. Se cumpără, se cumpără pe bandă rulantă terenuri, proprietăți, păduri, afaceri în zonă. Deci, încă o dată, unde dumneavoastră unde sunteți hotărât că într-o zi Ungaria va alipi Ardealul. Nu sunt hotărât. Eu sunt pe ideea că dacă se va ajunge la o acutizare a situației prezente, care trenează de 28 de ani, da. eu va trebui să-mi iau familia și să mă mut dincolo de Carpați. Unde ce aveți sunteți bine? Vrem noi să venim peste dumneavoastră în Ardel? În sensul ăsta, nu. Vă spun eu că aici nu N-ați înțeles. Și deci noi, ăștia la eu București, vrem să comice... emigrăm în Ardeal dacă se întâmplă ceva pe aici cu no, nebunii sunt... ăștia corupții. sunt de acord cu toți vorbitorii mei în ceea ce au spus omul simplu. Nu acolo e problema. Avem toți prieteni maghiari, avem toți prieteni români Încă o dată, Adrian simplu... Bun, ok, ok, dar da, ați înțeles cum v-am pus eu problema? Gândiți-vă da. câți români sunt în Ardeal, că sunt vreo 8-9 milioane, ceva de genul ăsta deci, Sunt 9 eu... milioane de unguri în Ungaria și încă, deci, vă dați seama cum ar arăta o astfel de Ungarie? Deci de neconceput. Eu știu oameni care ar fi tentați să, să pună mâna pe armă mâine dacă le-ar cere o... Uh, da, cei care probabil, poate tocmai de aceea așa. discutăm astfel de lucruri, ca să nu mai ajungem la arme, războaie, deci, morți. S-au născut deja generațiile care nu mai știu limba română și nu mai vor să audă de România. Nu cred, cred că, au... că -s -s multe, cred că mulți dintre cei care nu mai vor să audă din România bă, sunt pensionari de 10 ani cel puțin. Ai rămâne șocat să vii în zonă, în Covasna, în Harghita, să vezi oameni care nu vor să vorbească limba română. Sunt destul de frecvent în să... zonă și mă, re... mă descurc destul de bine, să știți. Sunt oameni care nu mai știu limba română. Și dacă tu din, din, de acasă, într-adevăr, de acasă, din creșă, din, din învățământ, cultură, televiziune, teatru, absolut ai tot. să nu spune nimeni că România nu a făcut totul pentru a se tradiție de minorităților. A făcut tot ce trebuia să facă. Dar nu este problema. -e teamă că România a făcut mai mult decât trebuia să facă, în sensul în care politicienii de la București s-au -au folosit de partidele etnice maghiare unii împotriva altora, chiar dacă politicile ale UDMR-ului, că mai ne ascundem după deget aici, despre UDMR este vorba, chiar dacă efectul acestor politici a fost enclavizarea unei părți a populației cu cetățenie română și de etnie maghiară. Asta, asta a obținut udmr după 28 de ani în care a fost mai tot timpul la guvernare. Dar dincolo de aceste lucruri, dumneavoastră, cred că aveți dreptate într-un mod pe care nu îl percepeți, Adrian. La intervale regulate de timp, Ungaria alunecă în extremism e un ciclu istoric care se repetă. Nu numai Ungaria, și România are astfel de probleme. Atunci când alunecă spre extremism, fie că e vorba de cel de stânga, gen Belacun, în 1919, sau horti, după aceea, sau, da, Victor Orban, acum, da? E at în momentele respective, într-adevăr, Ungaria devine un pericol pentru toți vecinii ei, nu numai pentru România. Dar tocmai de aceea noi, cei care trăim în această țară, Trebuie să cunoaștem istoria acestor pământuri. Momentele în care, care nu au fost favorabile, că au fost morți și de o parte și de alta, și au fost tragedii pentru a le putea evita. Pentru asta trebuie să comunicăm și să vorbim între noi și să înțelegem cât mai corect interesele politicienilor care nu sunt întotdeauna în favoarea celor pe care teoretic îi reprezintă. Vă mulțumesc tuturor pentru discuția de astăzi, o discuție civilizată și sper eu foarte utilă pentru toată lumea.